on vius? Hòstia, la parella. La dient del centre. De dir, sí. sí, sí, és una caseta així. Ja, una començat? caseta del centre. Mira. Va, doncs comencem. Li hem de donar a gravar això, no? Sí, ja està, oi? Carla, ja està donat. Ja estem gravant? Vale. Vale. Doncs res, benvinguts a les veus de la República número 66. Si ho des del 2014 mensualment aquí fent, eh, fent aquestes xerrades, aquestes sessions de pensament crític, de, sobre lluncosa, societat, política, economia... I van unes quantes que parlem de tecnologia. Ara abans te parlàvem que fa dos anys parlàvem de blockchain, que era com el Palabro, era el concepte de la tecnologia disruptiva del moment. Uh, i el, quan vam programar aquesta sessió, que va ser cap allà al novembre amb la Elsa que ara està arribant, <laughs> doncs vam veure que havíem de parlar d'intel·ligència artificial, doncs la cosa semblava que, que aquesta tecnologia acabaria, doncs uh, tenim molta rellevància, no? però és que des de Nadal, bueno, aquí tenim aquesta casa fent moltes sí. activitats i... Sí. I bé, doncs res, uh, quan la vam programar, doncs això, no havia explotat el que va passar al Nadal i fins ara, que ha sigut totes aquestes tecnologies, totes aquestes, els chats GPT, que no sé si ho heu provat alguns de vosaltres, heu entrat a l'Open per exemple, que és el que tenim més, més a la mà, uh, i heu provat de fer preguntes, i o heu demanat que us faci textos, o heu demanat que us faci un codi de programació, no sé si ho heu provat. En tot cas, aquí hem posat un ordinador per si algú vol provar-ho. Ara mateix jo li he demanat que faci una programació de festa major i per públic de 16 a 30 anys, o 6 anys a 30 anys, i ho ha fet estupendament. Li he demanat també unes dades sobre intel·ligència artificial i també ho ha fet. I de tot això se'n parla, hi ha articles als diaris, en parla tothom, a tota hora, a tot arreu, de la, de la intel·ligència artificial, amb la qual cosa l'enfoc que li volíem donar a el que ha estat, doncs també ha variat una mica, no? Eh, clar, i a més a més, a, a, la novetat d'aquests dies és que fins ara hi havia una empresa, OpenAI, a mi no em feu explicar molt bé de qui és aquesta empresa perquè, a veure, intel·ligència artificial, ara ho estàvem preparant, no només és això, són moltes més coses i ella ens ho explicaran i segurament ens trauran l'enfoc, no, estem tots parlant del CHPT, però hi ha molt més que, que d'intel·ligència artificial i ella ens trauran d'aquest focus, però la, la novetat d'aquests dies és que si la primera empresa és aquesta empresa que fa uns anys Elon Musk i uns quants més van fundar i després Elon Musk va marxar, eh? que és l'OpenAI i és el XHPT, sí. que és el que tenim de gratis i que, el que quan ens loginem i podem usar-lo de gratis el que estem fent és entrenant-lo, o sigui, que res és de gratis, estem entrenant la màquina sí. ja. però també s'hi ha posat Google que a través d'un complement amb Gmail, em sembla que és, bueno, jo, tot el, jo, de tot el de pack treball, de sí. Google que també s'hi ha posat però també s'hi ha posat Microsoft amb la qual cosa ja tenim a les grans corporacions tecnològiques entrant en tot aquest món. I clar, això ja d'entrada dius si les grans s'hi posen, atenció. I, I per tant, i després també una mica el, com que se'n parla tot arreu, doncs una mica el que fem aquí en aquest, en aquest cicle no, de veus aquí a Casa Orlandai, m'he deixat de dir que Casa Orlandai és un centre eh, cultural de gestió ciutadana, i això vol dir que els veïns, les veïnes, les entitats, decidim què passa en aquesta casa, decidim els continguts de la programació d'aquesta casa. No? I les veus és un exemple, de, som, ho organitzem aquí l'Elsa i jo de voluntariat, no? però de moltes vegades els continguts ens venen proposats pels propis veïns, veïnes i entitats. Eh? Doncs bé, uh... Clar, amb tot això, una mica és, clar, què és intel·ligència artificial i què no ho és, perquè també hi ha un, una mica de palabro, deixem-ho així, no? O sigui, a vegades ens han volgut vendre coses que no són intel·ligència artificial, que són automatismes, que són uh, etcètera, o sigui, coses que potser no ho és. Per tant, tenir molt clar, jo us agrairia no? que, que ens diguéssiu què és intel·ligència artificial i sobretot què no ho és, no? ara ho parlàvem, realment és disruptiu, però clar, fa dos anys vam fer una de blockchain i també semblava que, era, que també era molt disruptiu, que havia de canviar el món. L'any passat era el metavers, sobre el metavers no vam fer cap, cap, cap veus de la república, I ens havem vam saltar. I ara fem aquesta. Llavors, <ríe> bueno, quant de disruptiva és realment aquesta tecnologia? No? I a quin tipus de societat ens condueix? No? És a dir, si, si podem equiparar la intel·ligència artificial pues a l'electricitat, a la màquina de vapor o a la roda, no ho sé, eh? pues, clar, totes aquestes coses han portat a societats diferents, no? a quines societats doncs, a, estem, ens, ens porten. No? I sobretot també, una mica com sempre, no? veure si els, els canvis tecnològics porten a canvis socials, econòmics, etc., a veure quins drets i quines llibertats hem d'estar aquí, com a ciutadania, no? com a ciutadans i ciutadanes, hem de vetllar o, o bé quines oportunitats ens obren. O sigui, no només tenim riscos, sinó també quines oportunitats. No? Llavors, amb, amb això, hem, ara us presento les persones, que són la, la Judit Memribes, graduada en comunicació, disseny multimèdia i sobretot és la responsable de digitalització, de l'àrea de digitalització de la FEDE, no? que és una organització de segon grau, és a dir, que els mm. vostres les vostres eh, socis sí, són, són entitats, oi? I sobre que treballen el tema de la justícia global. I la Paloma, que és creadora digital, professora a la UOC, em sembla que amb dues les altres sí, són col·legues. Són doncs. col·legues de la, de la UOC. Sí. I per tant, doncs, és lo, les persones que, a veure, si... Uh, si ens ajudeu una mica a poder respondre a aquestes preguntes i ens podeu també treure's aquest, aquest una mica aquesta, com aquest enfoc tan, tan centralitzat a marxats, no? a marxat bots aquests i què hi ha més enllà més enllà que pel que fa a la intel·ligència artificial quan vulgueu mm. què fem? Fem... Tu tenies una presentació sí. No? Sí. Traiem pues sí. la teva? Sí, primer. Va. Jo el que faré o sigui, les les dues, eh, bé, bueno, el nostre punt de vista és bastant crític, crec, però no es preocupa bé, eh, no venim aquí avui de... O oh, pot ser, pot ser que sí, jo què sé. Sí. Però eh, una de les coses que jo volia... A veure, no podem... Sí, és que no, no sé com... Ah, mira, ah, no, no, no, ja està. Apa, no no tens. Ma. Jo t'ho vaig passant. Ai, no, sí, ja, ja estic ah, tota. no ho no, no l'aigua... <laughs> Eh, quan quan l'Elsa i la Marta em van dir oi, podies, de quins aspectes podies parlar tu, clar, parlar d'intel·ligència artificial és molt ample, però el que, el que, va, el que vaig pensar és que la, eh, la meva especialitat és la creació relacionada amb, amb noves tecnologies. I bé, bueno, doncs a veure si podem fer un repàs del que ha passat els darrers temps amb, amb la intel·ligència artificial i altres, altres tecnologies, sobretot altres palabros d'aquests, com els que deies, no? Que moltes vegades ara ens estan dient, o sigui, cada dia tenim una informació diferent sobre i aquesta imatge, que ha fet, no sé què. Us en recordeu, vosaltres, de quan éreu petits, que vosaltres no us deien a casa que vèieu massa la tele? i que no seríeu res a la vida, perquè la tele era el pitjor. Però va més fort. Sí. sí. O, o agafem, o agafem el, micro. el micro. La televisió era, era el pitjor de, de la vida, no? I una de les coses que va passar és que vam tenir la televisió i després pues, els videojocs. I molta gent d'aquí també ha jugat a videojocs. I, mira, i aquí està. I, I molt bé. I després, quan va començar Google... Semblava que Google canviaria, però sí que ha canviat moltes maneres de fer recerca o la Wikipedia. Bé, bueno, sí, els que som profes sí que hem patit molt la Wikipedia. <laughs> Això sí que és, un, és, és totalment cert, però sí que és veritat que són, són eines eines de recerca que per començar a fer una recerca estan molt bé. El, el que importa és que la gent sàpiga com fer-la servir i fer servir altres altres recursos. Doncs jo vaig pensar que, bé, bueno, el que farem és... Superbé, aquí, com no és el meu ordinador, no veus? Okay. Super, que... Mira. Bueno, doncs jo vaig preguntar a l'amic GPT la versió gratuïta, evidentment, que què podia fer avui. I, bé, bueno, entre altres coses, tu i tu, i més, deia, Podemos, i aquí morro, si aquí no, aquí les que parlem són nosaltres, aquí eh, el xat GPT no dirà res. Y al fin, o sea, todos tres podemos comenzar la charla hablando sobre cómo la inteligencia artificial ha evolucionado en las últimas décadas y cómo está cambiando el mundo, o sea, es como ta ta, ta ta ta, sí, superguay, ¿no? También podemos mencionar cómo la inteligencia artificial está ayudando a resolver algunos de los desafíos más grandes de la humanidad, que ya es, bueno, total de ciencia ficción. Y, de, y podemos terminar la charla destacando la importancia de educar a la sociedad sobre la inteligencia artificial y cómo podemos aprovechar su potencial para mejorar nuestras vidas todo, y el mundo general. Todo es todo, todo, todo es La inteligencia artificial tiene muchas cosas muy interesantes en la pues, recerca, en la educación, pero tiene sus partes, tiene bueno más que dolentes tiene los sus riscos, pero como ha tenido cualquier tecnología. Eh, no? ara anirem veient una mica què, què és el que passa amb, la, amb la, nostra, la nostra presentació. Ai, perdó, ara sí que, sí que no sé. Sí. Bueno, em sap malament, eh? Ger. Ger. Normalment quan pregunto als meus alumnes si, què és la intel·ligència artificial, tots diuen com a Ger. Com a Ger. I Her és una de les, de les pel·lis que està molt bé per, per donar la idea de la idea que ens estan venent ara mateix de com funciona la intel·ligència artificial. Per clar Perquè no les persones que la, no l'hem vista és aquest toma que s'enamora d'aquesta intel·ligència artificial que com Siri, Alexa, etc, te veu de dona. O sigui sea, que ja tenim aquí una puntualització perquè ens posen veus de dona? Mm? La veu de l'Scarlett Johansson. De Clar, l'Scarlett Johansson és qualsevol no jo no no dona. dona. Però, evidentment, s'enamora i acaba fatal... Bueno, no, acaba, no, no, no he dit res. Veure, no, no, acaba fatal, acaba molt bé, molt bé acaba superestupendo. Però... Ja ho ja és, és que no, quan no és el teu ordinador... No, no et preocupes, eh? El que sí que estaria bé és que penseu en altres etapes, he agafat unes pel·lis que eren, que eren pel·lis en les que la tecnologia en aquest moment estava canviant d'una manera important, Metropolis es de fa quasi un segle, i, I bueno no? 2001, 2001, que sí, dèiem, dèiem 2001 però és del 1968. Eh? En aquella època estava la guerra, o encara la Guerra Freda, estava que sian si la si Luna, no l'alumna, els, els soviètics a veure què passa i sobretot era a veure qui en mans de qui estava la, la recerca en tecnologia puntera. Una mica com ara, eh. A vas què primas Marta, eh? Que peli més maca, però és curiós perquè quan, quan veus els diletants ara, moltes de les coses que et fascinaven al cinema, moltes estan inventades i existeixen. aquestes Jo me'n recordo d'aquests cartells que ara dius com els leds que del Primark, no pot ser, hi eren aquelles japoneses i, doncs, i Ex Machina. Totes, les, el que estan reflexant és una, una manera de, de posicionar-se endavant de la tecnologia de l'època. Eh? I sobretot com queda el ser humà endavant de, del, dels canvis que pot produir. El que sí que, que hem, de, hem de deixar molt clar és que ara, quan estem parlant d'intel·ligència artificial, realment estem parlant d'un conjunt de coses que no és com passar quan mirem Instagram, que sembla que les coses passen molt ràpid, molt ràpid en dos dies, sinó que ja portem molts anys parlant de tecnologies, parlant de sesgues, parlant de què és el que s'està fent amb algoritmes. Eh, us he posat imatges d'alguns projectes. El de ProPublica va ser un projecte molt interessant publicat, jo crec que el 2016 o el 2017, en el que parlava com alguns, eh, bé, bueno, en el cas de, dels Estats Units, com feien servir eh, uns algoritmes per veure eh, si la gent delinquia sovint o no. I estava tan ben fet que els que deia l'aplicació que delinquien i tornarien a delinquir eren sempre gent, de, gent negra. Gent negra i de, de barris desfavorecits. Què passava? Que es feia saber sempre. Així que la gent que estava ficada en aquest programa realment mai sortia, mai sortia fora de, de, de càrcel, d'un sistema que, que realment eh, els recluïa d'una manera o d'una altra. Una cosa que em posa mala, i que les, fa dos mesos vam veure aquí a Barcelona el Mobile World Congress, és el el gos aquest mecànic que surt també a un anunci un anunci d'un cotxe. I és com un gos robòtic, molt maco, que la gent viu i que que maco... Perquè a més s'han inventat ara una de les funcions que ara veuen que poden fer servir per, per vendre, és que ajuda la gent gran i que estaria molt bé que sí, que es podria ser una de les funcions que podria tenir aquest gos. Però aquest gos i aquests robots són robots que estan eh, dissenyats per una, una empresa que es diu Boston Dynamics que es dedica a crear eh, màquines, màquines per fer guerra. Són robots que, que serveixen per matar. I serveixen sobretot per enviar-los a, a les contiendes perquè ni mengen, ni veuen ni són molt fàcils de transportar. Tenen, ni tenen trauma després. No, no, no. Tu les poses, la... les poses el xip i van i després tornen i xapa pintura i ja està. Però, però que és increïble com, com s'està generant una, una visió molt romàntica del que és la robòtica, la intel·ligència artificial, quan realment el dia a dia tots estem fent servir alguna alguna aplicació. Imagino que si no alguna... o sigui, sea, tots teniu en, a, el mòbil aquí, no? Doncs pues els vostres mòbils teniu, teniu intel·ligència artificial, teniu aplicacions que us han dit on sou, si... Si passés alguna cosa i si algú ens roba, simplement per on, este, on, on es troben els mòbils ons poden detectar què estem fent i amb, amb quines persones. Inclús si està parat. Eh? Eh, si no heu vist aquesta, aquesta darrera imatge, que és CodidVias, que és una, una... Bueno, no és la millor, però sí que, sí que és un documental que està bastant bé, que és el 2020 i el teniu a Netflix, parla sobretot de l'inici d'aquesta artista, d'aquesta artista que surt aquí, que és, és una, bueno, era estudiant del mit i eh, entre altres coses se'n va donar que quan, quan es posaven davant d'una intel·ligència artificial no la reconeixia. Per què? Perquè la, la seva pell era, era oscura. Exactament, o sigui, estem parlant de que realment la, la intel·ligència artificial està pensat sobretot per gent blanca d'una determinada estructura amb unes característiques determinades. Com igual que la notícia que és de fa dos anys, el càncer està més estudiat i és més desenvolupat, eh, tots els sistemes de detecció de càncer per, per les pèls blanques. Però això passava també amb la fotografia, quan les, les fotografies, la, com el, o sigui, sea, totes les imatges antigues dels, de la gent que anava de viatge, que sempre sortien els indis, les fotografies dels indis, eren com sempre els dolents de la pel·lícula. I era simplement perquè la seva pell era més fosca i la pel·lícula no estava preparada per eh, retratar bé. Les, la, I això, les, les, les càmeres dels mòbils passen, continua passant. O sigui, que realment tenim unes tecnologies que tenen sesgos. Sesgos molt importants. I les dones i les minories aquí ho tenim fatal, eh? Ho sento, ho sento dir. Eh? Eh, com... Com... Pensei que voldríem dormir a casa, he fet un resum, però és un resum d'algunes coses que podrien ser interessants simplement per veure de d'on surt aquesta, aquesta idea de la, de la intel·ligència artificial. Per, perquè veieu que no és una cosa de, de fa dos dies, perquè que estem ara escoltant que és ChatGPT o altres altres eh, aplicacions, no, o sea, té és una qüestió de màrqueting, però no és que s'hagi inventat ara. Eh? Ja Descartes parlava del segle XVI de que les màquines, segons ell, perquè no tenien ànima, no podien pensar i no podrien aprendre. Però recordeu-vos que al 1950, además, també, com hem vist moltes pel·lícules molt edulcorades sobre el Turing, el pobre Turing, que era un crack, era un geni, ell va ser la primera persona que, que va escriure sobre, o sigui, sea, ell va deixar escrit el que seria els inicis de la filosofia sobre com podria ser la intel·ligència artificial. O sigui, sea, que realment, ell era especialista en, en desenvolupar algoritmes i ell va deixar unes bases escrites. Us he posat allà al costat, no és que Asimov també fos amic del Turing, no? sinó que casualment Asimov, en 1950, publicar un llibre que no es veu massa que és Jo robot o sigui, perquè veieu una mica a mi sempre m'agrada conèixer una mica el context quines coses quines coses passen i les tres lleis de la robòtica i ahir el que, que comença a parlar són de les tres lleis de la robòtica i sobretot és que Eh, no, no eren gent que tenien un grup de WhatsApp, ni que es coneixien, ni que quedaven, però fixeu-vos, cadascú, o sigui, el que tenim ara realment és, eh, són eh, un munt d'investigacions fetes en diferents llocs del món sobre diferents punts que, que bueno, han fet que ara tinguem unes eines determinades. Al 1956, eh, uns científics un científic, eh, d'Estats Units es van, es van reunir a un summer camp i ahí és quan John Macassi eh, va parlar per primera vegada de intel·ligència artificial. O sigui, sea, van sentar les bases per a eh, dirigir la seva recerca a crear màquines que aprenguessin. Mm? El que passa és que casualment, que aquí hem de parlar, així és com el salvame de la... Qui pagava? Rockefeller, la família Rockefeller, evidentment. I són coses que no, no es diuen, però evidentment ah, hi, havia, hi havia un interès molt important per tenir una, un posicionament sobre la futura tecnologia. El 66, ja uns de, un dels components d'aquest grup ja va crear Elisa. Elisa era, com, bueno, era una màquina que realment era un terapeuta. Era un terapeuta d'aquests que pagues i... T'encuentra... Te, te és es que me encuentro muy mal. Eso, te encuentras mal, ¿por qué? Porque no sé qué y no sé cuantos. O sea, que al final era com, com la mare que et diu oye, que estás muy mal, pero no te preocupes. O sea, no feia massa cosa, però sí que per primera vegada interactuar. va interactuar. Va interactuar i sobretot anava mm, eh, agafant idees de les coses que li anaven posant. El 68 eh, és quan Kubrick, Kubrick a més, amb un, parlant amb un dels components del grup d'aquest que, que, que es va anar al Summer també va idear part del, del, sobretot del decorat i de la idea del, de, de, del gran, de la gran, com s'ha <fixi> el Hal? Hal. Hal, pobre, Hal que era una... home. Hell... Pobrecito, que aquest era home. Uma... <fixi> I sobretot és que el que va passar és que es, fins al 1900, 1970 alguns ja d'aquest grup van dir que sí, que això estava molt bé, però que la tecnologia no, no aniria per aquest, per aquest camí. I es van posar en contra. Algunes de les persones que en eh, Minsky i Paper van dir que en, en el llibre aquest tan maco, d'aquest disseny tan que veieu Eh, preceptons, van dir que, que no anaven bé la recerca. I va ser un punt d'inflexió. O sigui, tot el que s'havia deixat, tots els escalers, tot el que totes les aportacions van tenir, van tenir una caiguda molt forta. Però és curiós que algunes persones, com la posat aquí a baix, que això que sembla un, sembla, jo que sé, un, un cotxe petit, algunes persones creatives, com Harold Cohen, estaven molt interessats. I deia: oi, i per què no... Aquest home, que era realment un artista era un artista britànic, que li interessava molt la robòtica, ell va dir, bueno, i si jo faig el meu robot, un robot que faci creacions. I va aconseguir fer aquest robot, que, el que... era un robot ací, petitó, amb un, amb, amb un marcador, que el que feia era pintar el que pintava la, la màquina amb el seu estil, però amb el seu estil ell deia molt clarament que era el estil de la màquina que el que havia fet era ensenyar-li un estil determinat però que vol, havia evolucionat d'una manera mmm, que a ell mateix li sorprenia i és curiós perquè moltes, moltes vegades parlem d'altres artistes i, i Aaron va ser una màquina que fins als 90 va continuar fent obres a diferents museus del món i la gent no se'n recorda. I a mi em sembla superespectacular, perquè a, a més a la darrera etapa va, eh, ell, mm, o sea, feien una col·laboració entre màquina i artista, que era molt interessant. Eh, parlàvem d'Elon Musk, però Elon Musk, entre altres, entre altres coses, té Tesla. Doncs parlem del Tesla, però ja... En 1987, un enginyer, evidentment en una cattedra eh, a Alemanya, va, va aconseguir que aquesta furgó fos a 88 km perh sense conductor. I va ser tot un esdeveniment, però clar, què passava que era l'època en la que al 87 què s'estava batallant per aquí? El petroli. O sigui, a, la gent, a les grans companyies les interessava canviar el sistema de conducció, que s'ho queden ells. O sigui que va morir, aquesta idea va morir. Però poquet a poquet les grans companyies com IBM van, van continuar fent una mica de recerca i, bueno, tots ens recordem el, el Garry Kasparov, que no li va fer massa gràcia quan va perdre endavant d'una de, de un, màquina, Deep Blue. I, sobretot, una cosa que, fixeu-vos, no sé quanta gent... Quants teniu rumba aquí? Rumba a casa. A veure, dos, tres, quatre, cinc, cinc, ara devem ser uns trenta, sis, bueno. set. Ui... Set de trenta. No, no, no, no. perquè va, soc antirumba. Jo, a veure, som antirumba... Perquè des del 2002, la rumba, la rumba, l'origen de la rumba, la rumba era una màquina buscà mines. Buscaven mines i, bueno, van fer la versió casera, que era, ja que a casa no busco, busco pelusses, no? Busco pelusses, però a les darreres versions té incorporada una... Eh, o sigui, sea, té una càmera i totes aquestes imatges de les càmeres passen a la central, que ara és Amazon. Amazon, per què Amazon ha comprat rumba? Amazon ha comprat rumba perquè tindrà totes les dades de, la, de casa teva. Totes mapet, les dades d'un mapet, un mapet que... però d'un mapet de casa teva, de, també pots saber si has menjat, si els materials que fas servir a casa teva, doncs mira, si tens animals... Si tens animals Ui, aquest, mira, aquí... a casa meva seria... Ui, ui aquestes tenen gos... Doncs pues ara, ara et venc. A pinçol. A pinçol, però... Perquè veieu, totes les màquines, totes les màquines que tenim connectades a casa, al final eh, el que ens estan fent és vendre altres... O sigui, ahir és, ahir és on, on està el mercat. O sigui, el problema no és la tecnologia, és com es fa servir la tecnologia i com s'implementa la tecnologia. Al 2012, eh, un, grup, un grup va aconseguir que, digui, per quina foto' posada la Paloma, va ser la primera prova de Deep Learning, Va ser un estudi molt molt important en el que 16.000 ordinadors van aconseguir detectar la imatge d'un gat entre un million de, de de vídeos de youtuber. Ossa, sigui, eh aquí no aquí hi ha mà, les màquines i el sistema, era un sistema d'intel·ligència artificial que ja havia, ossa, sigui, ja s'havien incorporat algorismes per aprendre, de, aprendre de manera similar, o sigui, d'una manera més prof, més profunda de quan vols que que diguis, bueno, que reconeixi pinyes i que ensenyes fotos de pinyes. I 2.000 fotos de pinyes. Sinó que ja puc, amb dades, jo ja puc ir connectant coses i, bueno, prendrà decisions. I en aquest cas, aquesta imatge que, que sembla el, la de la senyora esa, la que es va carregar el... Que la imatge aquesta, que no me'n recordo, la pobra senyora del... Sí, no? Aquesta senyora mentés. L'exeoma. L'exeoma, sí. I bé, bueno, que us quedeu, eh, us quedeu que des del, des del 2020 al 2023, al 2020 on érem tots? A casa nostra, a veure, no? Pandèmicament. Però pandèmic, a la pandèmia moltes d'aquestes empreses estaven treballant. I moltes estaven treballant perquè de sobte va passar una cosa que era molt important. I és que tots, o la majoria, mh, si volies o no, ens van, o sigui, sea, de sobte eh, tenies que fer servir certes tecnologies que mai havies, eh, havies utilitzat. O sigui, sea, coses com eh, jo les reunions, o sigui, sea, aquestes reunions que ara ens semblen tan, tan normals, o de sobte gent que treballava i que d'un dia per a un altre havien de fer servir una eina determinada. Aquesta eh, acceleració de la digitalització va servir també per veure per on podria anar al mercat. O sigui, ja estaven les grans companyies preparades per desenvolupar aquestes, eh, aquestes aplicacions, que les que he posat aquí a la dreta són aplicacions per pintar, dibuixar... Eh... Paloma, tens molta teca i tenim poc temps. Sí, greu, això eh? ho deixo, és el chat GPT. I una de les coses que, que sí que m'agradaria és que la intel·ligència artificial, totes aquestes màquines que pensen, no pensen tant com, uns, com ens diuen. Realment existeixen tècnics al darrere que estan mirant Quin coses en quines coses eh, fa coses dolentes i agafen, agafen imatges, corregeixen eh, ítems, etc etc. Una de les denúncies que va feta eh, aquest any era com un grup de, de gent a Kènia estava veient imatges que per la seva cultura eren totalment ofensives i sobretot algunes pues, de, des de violacions, assassinats, etc. etc o sea A sobre de, les, de la precarització del sector, estaven... Eh, o sigui, és gent que, que ni està acostumada ni, ni sap molt bé perquè és tot la feina que estan, que estan fent. Però mentre ens estan venent, que ara, si vols, us pots... acordeu quan érem... tothom queria ser Connectivity, o sigui, Community Manager? Doncs pues ara mm, ja venen cursos per, si vols, eh, fer servir intel·ligències artificials que realment el que, el que estan promocionant és que la gent eh, doni més dades i entrenem aquestes. El que estem fent ara és entrenar aquestes màquines i donar-li més dades de les que ja tenen. Aquesta imatge, que a mi em sembla una mica kitsch, és una de les que va guanyar un premi fa poc que a mi em recorda, entre altres, altres coses, Dune, El laberinto del fauno i sobretot amb moltes moltes imatges que veiem en, en bases de dades. Les empreses que es dedicaven a bases de dades ara estan temblant. Per què? Perquè no saben què va passar amb el seu mercat. Perquè sí que és evident que moltes coses canviaran. Però una de les coses que sí que... Sí que mm, jo crec que no canviarà és que la imaginació humana està per sobre de tot. I sense imaginació humana mm, no serveix de res a fer coses tan horroroses com les següents que us ensenyaré No a veure, aquesta de l'esquerra és una de, una que s'està exposant ara a Holanda i també el que busquen és que les imatges sean virals, aquesta imatge a mi, si em diuen que un fotògraf ha fet aquesta imatge, doncs dic, oi, mira per a mi, que l'hagin fet una, una intel·ligència artificial, a mi personalment no em suposa res de nou. Però una mica com passava, a la dreta tenim a Andy Warhol o a David Harry, als 80, el Warhol feia, perquè li agradava molt, i a li, li regalaven els ordinadors, i al final feia Warhols. No canviava, no innovava. I jo crec que és un dels grans problemes de, que tenim ara, que hem de començar a tenir un sentit crític respecte a la creació major del que, del que existeix. Sí, tenim creadors, que crec que veig algun per aquí, eh, tenim, tenim pàgines com aquestes, en les que tu pots posar el teu nom i veure si han fet servir les teves imatges. Això sí, et diuen, sí, les té, no sé quina base de dades, però si la si aquesta base de dades està als Estats Units, què fas? Eh, la, legisla, la legislació d'aquí no, no pot fer gaire cosa, eh? que són un, un dels temes que I ja acabo. I coses, bueno, eh, entre altres coses, pues, totes aquestes imatges de la pell s'estan fent, sobretot amb, molta, amb moltes imatges mèdiques, que ningú sap com han arribat a algunes bases de dades. I ja acabem. Fa dos o tres anys, no sé si us recordeu aquesta, aquesta imatge que me'n recordo el, va sortir a les notícies, sobretot era un, és un grup, que, un grup, un col·lectiu francès que va ser el primer que va, que va vendre un quadre per aquests 4.432.000 dòlars. El tema era exactament el mateix que estem parlant ara sobre, sobre el xat GPT. És, aquí, és autoria, és art, pot una màquina crear, que és un algoritme? O sigui, el, al final tenim les, les mateixes incerteses, però jo crec que mm, nosaltres tenim el deure de ser una mica més crítics i sobretot conèixer una mica eh, totes aquestes no us recorden a, a imatges o quadres que ja heu vist alguna vegada? Perquè han après, són algoritmes, algoritmes que han après, amb, sobretot amb quadres que ja estan fora de, de drets. Aquest artista, el que sí que ha continuat fent coses que són diferents. A mi són els que m'interessen. I jo crec que arribarà un moment que no parlarem tant de Oh, fíjate'n, aquesta màquina, i parlarem d'innovació. I es fan coses que estan molt bé, però per a, per a trobar, és com l'època de, no, de quan es feien exhibicions de, de fotografies fetes amb mòbil. Mm. I d'això no en fa tant. I ara no importa si estan fetes amb mòbil o el que importa és el que estàs comentant, la història, la narració, No? I, bueno, aquesta és una revista que bueno, és una revista, però és un experiment. És un experiment perquè tot està fet amb intel·ligències artificials. però clar, està fet de manera que han estat molt de temps. és un col·lectiu gallec. Han estat molt de temps veient mmm, quina era l'editorial millor, quina era la millor fotografia, no és, no és donar li un botó i en una tarda ja tens tota la feina. Eh? Que tampoc és això. La imatge d'aquesta de, de la dona de la perla és molta feina, perquè realment era un enginyer el que, el que va fer-la. Eh? Bueno, aquí ja la passo, perquè la... si no us morireu. El cas és que... No, no us morireu, voldreu anar a dormir a casa, perquè jo aquí podria estar molt de temps. Artistes també en dansa, en dansa en música. Al final que hem de veure és, que és, és quins són els nous paradigmes i sobretot per què s'estan fent servir, i una cosa bueno, aquesta de la dreta és una imatge que ara to, tothom, ai mira el que he fet mira okay. tinc alumnes que m'han enviat ja les menines, era aquest article, no sé si ho heu llegit, però està molt bé és sobre, eh, sobre la imaginació que tenien obres com, com les menines i ara doncs, bueno, les menines, doncs ara ha fet un simulacre d'Ali de com seria l'estudi de Velázquez. Jo què sé com era l'estudi de Velázquez. I sobretot és que ja he vist un, no m'interessa veure ara de 10.000 jocs on han pintat 20.000 artistes. O sigui que nosaltres hem d'apostar per fer altres coses. I sobretot és que el que està passant és que les grans, les grans companyies... Eh, estan tancant moltes, moltes de les seves àrees estan eh, ara m han despedit a moltíssima gent Meta, que era la gran aposta de, de Facebook han vist que no surt endavant Així que és una qüestió de posicionament i per això al final el que estem, el que estem escoltant és molta propaganda, propaganda sobre les meravelles de les seves de les seves eines. I m'he enrollat com una pensiana. Va, va. <ríe> Molt bé. Gràcies. Judit. Wow, quants malons, eh? Bueno. A mi m'agrada començar dient que la intel·ligència artificial no és ni intel·ligent ni és artificial. ¿vale? Eh, no és una frase meva, és de Kate Crawford, que és una investigadora dels Estats Units, que té un llibre que es diu Atlas of AI, que només està en anglès, i que fa una mica com una cartografia de, des de, del cicle de vida dels algoritmes, des de que comença que necessiten quelcom material, que no pensem moltes vegades que no és artificial, que hi ha una realitat física darrere necessària per produir tota aquesta tecnologia, i fins que, fins que acaba el seu cicle de vida, que seria quan queda descontinuïtat. Perquè què que no és artificial? No és artificial perquè, com bé ha comentat la paloma, necessita d'intel·ligència humana per enrenar-se. Però és que si anem més endavant, necessita ja d'entrada d'una sèrie de materials que hem de treure, que hem d'extreure de, normalment de terres que no són europees. No? Tenim els minerals necessaris per crear tots aquests ordinadors i tota aquesta supercomputació. Perquè al final del que estem parlant és de supercomputació o de capacitat molt alta del processament de dades. Per què no és artificial? Perquè necessita persones que vagin fent etiquetatge de coses, ja sigui dir-li això és un got vermell, però aquí hi ha una O, no? O sigui, si aquí li diguéssim a una, arti... una... a una intel·ligència artificial això és una imatge d'un got vermell, però llavors la posem així, doncs no... o sigui, i jo soc la no sé si diria si és una o és un got per perquè no sabria, discern, no, no sabria segurament interpretar què és el que està veient, perquè no veu. El que busca són patrons per intentar inferir què és el que té a, a davant. Aquesta etiquetatge el fa, com ha comentat la Paloma, generalment, doncs madobra barata, madobra barata que anem a buscar als països del sud global perquè aquí, doncs, no tenim la madobra tan barata. Perquè no és artificial? Perquè tota aquesta capacitat de processament de dades que necessita la intel·ligència artificial necessita centres de dades. Els centres de dades tampoc els tenim aquí a Europa. No els tenim a Europa perquè necessiten eh, molta capacitat de refrigeració i d'energètica i a Europa tenim un, una, una regulació molt més eh, exigent pel que fa a l'ús de l'aigua i a l'ús de l'energia. Llavors, on van aquests centres de dades? A països del sud global, on és més fàcil canviar, doncs, per exemple, el camí d'un riu per portar-me'l a un centre de dades per poder refrigerar la, doncs, tots aquests servidors que estan pensant com eh, fem un programa de festa major adaptat a persones de no sé quina edat, no? Per tant, no és artificial, no és intel·ligent. Bueno, aquí entrem en més debat. Eh, jo vinc de l'àmbit de la filosofia i en l'àmbit de la filosofia doncs ens qüestionem moltes coses. Una d'elles és què és la intel·ligència, no? crec que estem bastant d'acord en que no tenim una definició de què és intel·ligència, o sigui, de, de, de què es pot considerar que és la intel·ligència. És la capacitat, de, potser, de raonar, de trobar problemes, però no sabem com funciona realment el nostre cervell i com generem intel·ligència o com generem una experiència basada en el que anem percebent, no? El problema de la intel·ligència artificial és que està basada en unes idees molt clares que la Paloma ha exposat, que és el pensament el pensament de, de Descartes, el Coguitorgosum, que separa la raó de la part física, del, del cos, i el que és la tradició en relació a la intel·ligència artificial des d'una vessant científica ha fet és agafar aquesta raó, però ha deixat totalment davant del cos. Llavors, la intel·ligència artificial es basa en la capacitat de processar sense tenir en compte, per exemple, el context o l'experiència física en, la, en base a la qual s'ha creat un coneixement. És a dir, no és el mateix... Eh, doncs, eh, si agafem el cas de ProPublica, que el que feia era... Eh, o sigui, l'algoritme es diu compàs, i el que feia era... Eh, Perdó, és que estic una mica... Tinc enlac. El que feia era donar un índex de risc a les persones sobre si anaven a reincidir o no. no? Eh, la base de dades no tenia la dada de si la persona era negra o era blanca o si era llatina o si era de qualsevol altra ètnia. El que sí que tenia la base de dades codificat era un viatge històric de que la policia sol estar molt més present a barris on hi ha població marginalitzada i vulnerable, que a barris on hi ha població més rica però hi ha altres tipus de delictes, per exemple, i el que feia era extreure conclusions en base a aquesta codificació. És a dir, no és el mateix l'experiència que podem tenir amb la delinqüència o amb la policia, inclús, com a persones blanques, que la que poden tenir les persones negres. La intel·ligència artificial codifica o, o amb la intel·ligència artificial o amb l'ús d'algoritmes, perquè a mi no m'agrada la intel·ligència artificial, pel que he explicat fins ara, eh, el que estem fent és codificar els esbiaixos històrics. Per això la COMPASS el que feia era donar-li una puntuació de risc molt més alta a la dona negra que havia robat una cosa en el supermercat, una puntuació molt més alta de reincidir, que el senyor Blanc que havia comès dues violacions, per exemple eh, llavors aquí vaig cap a dos punts un, eh, quines polítiques hem d'activar quines polítiques s'han d'activar per prevenir tot això perquè no és tan senzill com dir doncs pues anem a fer auditories algorítmiques que és una que també se sent molt i després i eh, després quina ha de ser la governança de tot això, és a dir, qui és que té la propietat d'aquestes tecnologies i en base a quines eh, intencions i dinàmiques de poder, o sigui, al final estem parlant de poder, no? I això és una mica el que intentem fer des de, de, de l'àrea que, que, que porto jo a la FEDE. Per una banda... Eh, pensar quines haurien de ser les recomanacions per poder... O sigui, no, no estem en contra ni de l'automatització de serveis ni de l'ús d'intel·ligència artificial per fer res, sinó plantejar-nos abans d'implementar una, una, una intel·ligència artificial o un algoritme, aquí podem afectar intentant pensar en tots els col·lectius perquè és obvi que si no tenim representació de persones negres a la nostra base de dades la tecnologia de reconeixement facial que fem servir, no reconeixer la cara de les persones negres, que és el que li passava a, a, a Joi en el, el Codet Valles. Sí. Es diu Joi. Sí. O sigui, per una banda això, i per l'altra banda, quin és el paper que ha de tenir la ciutadania a l'hora de decidir o, o, o no si, si volem estar sotmesos a aquest tipus d'automatitzacions, no? Hi ha molts de casos cada cop més perquè un dels problemes principals que tenim també amb la intel·ligència artificial és que hi ha com una caixa negra, no? No sabem. Moltes vegades inclús els propis enginyers no saben ni dir-te per què ha pres una, aquesta decisió i aquesta altra. Perquè els humans no som capaços de processar tanta informació junta ni de trobar els patrons que troba la intel·ligència artificial però és un tema de matemàtica, no és un tema de que no siguem capaços d'interpretar el món i de saber que si posem un algoritme a decidir qui rep i qui no rep eh, ajudes públiques, per exemple, si no hi ha una supervisió humana, doncs és possible que acabi cometent alguna injustícia, que no vol dir que l'humano no cometi injustícies, però com a mínim, quan tens un humà davant, li pots dir, ei, me pots explicar per què has preses aquesta decisió? En canvi, amb un algoritme, bueno, és que la majoria de vegades ni sabem que és un algoritme que està prenent la decisió. Llavors parlem molt de qui té la propietat d'aquestes dades? Qui té la governança d'aquestes tecnologies? I, òbviament, apostem per tecnologies només públiques possibles. Ara mateix, ho ha dit la companya Paloma, eh, tot passa per Amazon. O sigui, el 90% d'internet, i intenteu imaginar ho que és això, és que és enorme això, passa per Amazon. L'Ajuntament de Barcelona té els seus serveis a Amazon Web Services contractats en un data center europeu, presumiblement, perquè compleixi amb la legislació europea. Però tot passa per Amazon, tota la tecnologia passa per Amazon, fins i tot la d'Apple, que és la competència, no? Llavors, tenim unes oligarquies tecnològiques que estan decidint el futur en relació a les tecnologies que sí que seran disruptives, perquè la capacitat de processada dades nivell obre moltes oportunitats, però ha de ser tot per ells, o sigui, ha de passar tot per aquestes grans tecnològiques, això és el que ens qüestionem des del de, de grup en què treballem. I Llavors, eh, tenim diferents eh, aplicacions, no? O, o, o sigui, no estic parlant de creació, ni de copyright, ni de res d'això, perquè és el teu tema, eh? però jo me'n vaig a la branca dels drets humans. Tenim automatitzacions que ja s'estan aplicant en el nostre país, que no sabem que existeixen, que potser estan afectant a nosaltres o potser no. No sé si heu viatjat fora d'Europa últimament, si heu passat per les càmeres de reconeixement facial de, del Prat, per exemple. Estem aplicant una tecnologia per decidir qui entra i qui no entra en el nostre país que està demostrat que falla en, un, en més d'un 45% dels casos quan la persona que té davant és una dona negra. I ja no parlem d'identitats de, de gènere dissidents, com poden ser persones trans que no les identifica directament. Però és que a mi mateixa la intel·ligència artificial no m'hi sap classificar. No sap si sóc un home o una dona, que no ho sé jo, però no, no, no, no sap què té davant. Llavors, si, si tenim una tecnologia tan poc curosa, per què l'estem permetent que, que decideixi qui passa i qui no passa, per exemple, en el cas de, de, de la frontera? No? Tenim també algoritmes que no són intel·ligència artificial però que ens avenen com a intel·ligència artificial. Un incís, ara mateix s'està debatent, uh, debatent a Europa la regulació que definirà el marc legal de la intel·ligència artificial a Europa i un tema que està que des de fa un any i mig encallat és la pròpia definició de la intel·ligència artificial. Vale? En teoria aquesta regulació s'ha d'aprovar aquest any sota la presidència espanyola del Consell Europeu que comença el juliol. Eh, Bé, bueno, ja us enviaré coses perquè signeu. Ah, què anava a dir? Ah, llavors això, eh, si, si des de la pròpia regulació o des del propi Consell Europeu no saben com definir la intel·ligència artificial, no seré jo qui doni una definició ah, coherent i tancada, però sí que, sí que veiem que... Eh, s'utilitza molt la paraula IA o, la, o el concepte IA per coses que no són realment IA perquè no, no deixen de ser un algoritme més o menys eh, sofisticat. sofisticat, exacte, però que el que fa és un if this then that, o exacte. sea, amb B igual a C i entonces C és no sé què. I sota aquesta excusa, o sota, sota l'excusa que és intel·ligència artificial i que és molt complicat i que, ningú, i que no s'entén, s'automatitzen serveis i no hi ha possibilitat de rendició de comptes. Llavors, per no allargar-me gaire i perquè prefereixo que feu preguntes i que hi hagi més debat, uh, per mi la pregunta o, o, el, o, o, el, o el punt crític que, que, que m'agradaria que us em portéssiu a casa i que cada vegada que surti una notícia de la Meravelles de xat GPT o, o ara Google que diu no sé què o, o tal, és realment això, quins interessos hi ha darrere de tot això, quin món estan construint amb tot això i com estan determinant les polítiques públiques, que aquest és el títol del meu doctorat, quines pel·lícules ens expliquen sobre la intel·ligència artificial i com afecta les polítiques públiques, perquè realment estan fent que no siguem capaços d'imaginar-nos altres maneres de construir tecnologia. Si no estem dient que no volem tecnologia, sinó podem pensar en altres maneres de construir-la Podem pensar en generar bases de dades a una perspectiva feminista i antirracista d'entrada i no agafar a l'històric del càncer de pell que no té eh, investigació en, en pell negra, per exemple? Són capaços de, de... Jo sé que el mètode científic és el que és, però bueno, potser hem de plantejar se que quan estem davant d'una tecnologia que és capaç de processar tantes dades i les dades ja d'entrada estan esbiaixades, el que estarem fent és doncs pues magnifica molt més eh, els biaixos que ja existeixen a la societat. I jo crec que ho deixo a tu. Com ho arrenca No, no, passem la paraula comentaris, preguntes... Va, vinga, va, que ha tret moltes coses, eh? Va, que la primera sempre és la que costa. Sí, vinga, eh? vinga. vinga, ja tothom s'arrenca. No, no. Que hi hagi preguntes. Sí, sí. I ara, uh, jo vaig fer una exposició d'aura artística que es deia Ips Disdendard i que anava sobre aquest tema. És uh, sobre, uh, diguem, profunditzar una mica sobre el tema de l'intel·ligència artificial i aquí volia uh, plantejar una mica el, el terme d'artificial. Comentaves que no és estàs massa d'acord. I vaig mirar una mica el que vol dir artificial. I principi artificial vaig veure que volia dir allò que està fabricat per una persona. Uh -huh. Després dius, carai, no? és sorprenent. No? Sí, nosaltres fem, provoquem que les coses siguin artificials. No? Una planta no és artificial, un cotxe sí. Uh -huh. A partir d'aquí doncs, vaig, eh, vaig crear una exposició aquí en Pere Bruna fa, fa un any i mig. I, diguem, he, anat, he anat treballant sobre aquest tema. I eh, també he fet servir tots aquests mètodes i, i sí que he vist aquest perill de que és un tema que, per exemple, el GPD va començar com a non-profit, o sigui, una organització que no era privada, o sigui que, que acabi com a privada, mm -hmm. i que s'està com eh, privatitzant molt i sí que hi ha aquest perill que d'alguna manera això se'n vagi de mala, Sí que la gent, inclús Léon Mas mateix, o, o, o, o ha citat, no? mm -hmm. que, pot arribar a ser un perill per la per la humanitat. I altra gent també diu que aquesta evolució pot provocar un salte a l'evolució humana, no? O sigui, no que som i surteu un altre, mm. un altre. A mi que ja s'havia posat prou temes. Sí. A veure, que, a veure. què. Que no d'aquests temes. A veure qui més. Ja Ui, vinga. Aixà. Que passa que m'apunta coses per <ríe> Canvio de tema, eh? Ja, ja per això amb polítiques públiques i mm. governances i tal, a mi em sembla que això és un debat molt antic de la propietat dels mitjans de producció. Mm -hmm. Al final les dades és un mitjà de producció que dóna poder i per tant eh, el mateix problema que teníem amb qui és propietari de l'aigua, si ha de ser privada o pública, les dades han de ser d'una empresa o han de ser de tots. Seria una mica aquest un debat que crec que fa mil anys, no, molts anys que existeix. Puc respondre un moment ràpid a la Isabel? El tema és que les dades les generem nosaltres. Saps? Sí. Saps? O sigui, clar. però Clar. Llavors seria més una plusvàlua, potser. Podríem entrar en anàlisi marxista de la, de la, de la generació de, de coneixement, per part, perdó, de la intel·ligència artificial. Sí, és una part del debat, que també ara està bastant a Europa, sobre si se'ns hauria de pagar per la sessió de dades. Sí, Facebook s'arruïna, eh? El... Si sí, haurien d'haver bancs de dades públics, igual que fas donació de sang, doncs pots fer donació de les teves dades, jo crec que el problema principal en relació a la governança a les dades ara mateix és que tenim dos models molt clars, que un és el xinès i l'altre és el, el d'Estats Units, no? que un és control absolut del govern i l'altre és... Mm, neoliberalisme en estado puro i, i, i, i, i privat i sense cap tipus de, de, de poder de decisió quan vols sortir d'un sistema tecnològic o quan no vols que t'hi posin directament. I precisament a Europa, amb aquesta regulació, el que està intentant és establir quina ha de ser la governança de les dades o quina ha de ser el posicionament europeu en això. Busca un terme a mig, però bueno, no és... No sé si d'allò... Si, sí, remarcs sí. i... I el capitalisme més... El turbocapitalisme, no? Gràcies. Uh, jo sóc dels que he llegat el Lig abans, eh? O sigui, on pujeu la llista negra, i a més a més sóc partidari de la Zon. Eh? Però no, la pregunta que volia fer és, avui a la Contra de la hi ha una entrevista molt interessant amb un senyor matemàtic filòsof i m'agradaria saber la vostra opinió. És que no l'he llegit. Ah, jo tampoc. No sé, no sé ni res. qui és a, a qui han entrevistat. Però era la tesi? De la qui que, que defensava? Bàsicament, a veure, és una pàgina sencera, però ja, ja. per ho molt resumit, bàsicament aquest senyor que diu és que eh, la intel·ligència artificial ja està superant la intel·ligència humana i que per més esforços que fem això és irreversible. Hi ha un article amb sí, Chomsky que diu tot el contrari. Sí, és que el Chomsky, el Chomsky diu el contrari. contrari. Um, sí, o sigui que... Si vols, estar te'l responc llegant una mica amb el que ha sí. comentat el company del transhumanisme. Si vols, respondre a tu. No, no. Respondrem. És que el, respondem... és que és el meu màster, el, el meu treball final de màster neva de transhumanisme. <ríe> té, té. A <ríe> <Però pot en ríe> totes m'encanta, m'encanta el tema. <ríe> eh, el transhumanisme, que és aquesta idea de que acabarem... Bueno, el que diu, el de fet, és com que acabarem superant la materialitat del nostre cos i portant el cervell en el núvol. Sobre el tema artificial, per cert. Eh, clar, jo parlava de l'excepció d'artificial, del fet que, no, de que és virtual, no? És com el núvol. Per mil núvol és la millor estratègia de màrqueting que s'ha fet mai, perquè tu penses en el núvol i dius... No? No, no, no, no ocupa lloc, i no és veritat. O sigui, és, són grans, eh, grans eh, centres de dades que requereixen el que he explicat abans. Llavors el transhumanisme defens... És que al final és com molt heró de la il·lustració, en relació que defensa això de que serem capaços com de, és que diuen una, de transcendir la materialitat. De fet, és la visió d'Elon Musk, que Elon Musk sí. visualitza un superhumà capaç de moure's per tot l'univers gràcies a impulsos elèctrics. Bé, la meva opinió personal, personal no, no està contrastada sobre res, és que nosaltres també som, i ho lligo una mica amb el que ara, amb el que, amb el que preguntaves tu o el que has comentat tu, és que el, o el, la nostra intel·ligència o el nostre coneixement no es basa només en, el que, en la capacitat que té el cervell de fer o no fer coses o en els impulsos elèctrics que fan que el cervell funcioni o deixi de funcionar, sinó que al final tenim cinc sentits a través dels quals percebem i que no la intel·ligència humana no és l'única intel·ligència que hi ha. Els gossos són capaços només amb l'olor de detectar si algun dels que estem aquí tenen càncer, per exemple o saber si en menys de mitja hora tindrem una pujada de sucre i no sabem com funciona l'olfacte del gos. Llavors... Eh, eh, no, no és d'origen, està entrenat, però igual que s'entrena això... O sigui, no sé si l'humà es podria entrenar per tenir això, sense posar-se un implant, per exemple. No? Llavors, eh, crec que pensar que l'única process... intel·ligència vàlida, que és el que... No he llegit l'entrevista, partim d'aquesta base, ¿vale? però que és el que m'assembla, que... i perquè he llegit altra gent que defensa coses similars, que l'única intel·ligència bàsic, eh, vàlida és la basada en Coneixement matemàtic o científic per mi és una tesi errònia perquè estem deixant de banda molta epistemologia i a l'entrada que no ha estat mai dins els corrents habituals de la ciència com pot ser coneixement cient científic o, o coneixement cultural de pobles de l'Amazònia que han sobreviscut sense tecnologies durant molt, molt, molt de temps i que saben molt més de cultius per exemple del que sabrem els europeus mai, no? Llavors, soc bastant crítica amb aquesta manera de reduir la intel·ligència al final. Però és una opinió personal, debatible, i podem fer una cervesa i... que la paguis jefesos, i, i, i, i seguir-ne parlant. Paloma. No, jo Va, és que... Algo. No, que jo opino, jo, opino, jo opino exactament el mateix, i sobretot una de les coses és que al final, totes del que estem parlant d'intel·ligència artificial, artificial ara no és intel·ligència artificial, totes les aplicacions, que sí que... A veure, eh, jo ara eh, eh, a la que estic en un observatori, que és una de les coses que més m'agrada amb un grup de companys, i ahir estudiem i veiem eh, algunes... O sigui, tenim recerques i, i laboratoris que estan fent coses al·lucinants gràcies a la intel·ligència artificial. O sigui, que no tot és dolent, ni no. és... No, o sigui... El que sí que per mi és preocupant és, de nou, de nou igual que va passar amb els smartphones, igual que va passar amb... O sigui, jo vinc... O sigui, la seva tesi va sobre una cosa, però jo vaig començar-la parlant de vigilància i de control. O sigui, jo continuo obsessionada amb, amb el tema de com ara es, es relacionen aquesta vigilància, aquest control, i com cada vegada és... és o sigui, ja... És que ja no tenim, ja tenim tots els dada, tot, totes les nostres dades estan més que, més que guardats i més que processats però al final, com, com deia la Judit, és que al final són les nostres dades i les nostres dades, si jo vull rectificar o que s'esborrin de qualsevol lloc, com ho faig? Com ho faig? Perquè la majoria de les vegades que, que jo personalment i a més ja per una qüestió de me pongo, okay? Hola, me pongo. Doncs la majoria de les empreses, de les grans empreses, no són aquí. O són a Irlanda, a una isla de Fiji, a un no sé què, i tu no tens ni el temps ni la capacitat de poder esmorrar algunes d'aquestes dades. I ja dic, eh, dades personals, com, com penso aquests dies en amics fotògrafs que durant temps han estat fent fotografies i ara estan en en grans arxius. Què passarà amb aquesta gent? Perquè realment sí que és cert que moltes d'aquestes aplicacions eh, sí que faran moltes... faran coses que al final seran les típiques imatges xungues que veiem al final dels diaris que són les mateixes... Eh, aquestes mans que sempre estan ahí, les mans entrant una superfeliç mirant un ordenador que són les de sempre. O sigui, sí que és cert que van canviaran moltes coses però que que no és un futur tan... No sé, eh, no sé si heu llegit, per mi una de les novel·les de ciència-ficció millors que he llegit mai, és Nosotros, de Zamiatín. Nosotros, és la novel·la que va llegir... Això apuntes, apuntes, que estàs sí. molt bona. Aquesta no l'he llegit. Eh? No. Nosotros, de Zamiatín, que és la novel·la que va llegir George Orwell, en Anglaterra i és de, era, la va escriure un ex coronel rus exiliat allà i és totalment distòpica i és, és una ciutat en la que tots els edificis són transparents. ja audeixo. I la gent té números. Són números. Legir-la. I a veure si, què us sembla, perquè és, tothom parla de, de 1984, però és que moltes de les coses que estan comentant ahir són, a vegades al metro dient, oi, oi, sembla una mica el que compten aquí, eh? O sea, és, és una distopia, que al final el món no és una distopia total, tens coses bones, dolentes, però sí que és cert que moltes coses, o sigui, sea, el, el poder per primera vegada a la història ja no és dels governants, és dels grans monopolis. I si el que no s'hi hagi donat eh, encara d'aquest problema és que és un problema, eh? Aquí hi ha més preguntes. Sí, allà hi ha. Ah, vale, Després cap aquí, cap aquí. Jo només vull comentar que per mi és un problema ètic com Ética. molts, perquè al final tots tenim un mòbil i mm -hmm. no renunciem a ell. Mm. i aquest mòbil doncs, ens està escoltant, ens geolocalitza i Cosa, o sigui, per què no el deixem a casa i anem sense mòbil? Mm. I qui diu el mòbil diu abans aprendíem a sumar i multiplicar i ara la gent utilitza la calculadora i no els hi prenguis la calculadora o consultes la Wikipedia en lloc de llegir un llibre o tens accés a tots aquests llibres i a traduccions simultànies i tots també aprenem a base d'anar agafant dades i processant que això, que a veure amb l'aprenentatge i què és la intel·ligència i tot això, vull dir que al final per mi és simplement un debat ètic mm. i de que com acabem controlant aquests avenços o com acabem fent-los més eh, socialment adequats o com sobretot evitem també el que no sé com es diu en català, bretxa entre les, Dretxa. entre les persones que tenen accés a unes coses i no a unes altres per mi al final ve a ser aquest debat i ara s'ha posat de mal al xat Tpt, però bueno, jo soc professor de matemàtiques i ha calculadores que resolen equacions sí. des de fa 20 anys. Clar. I no per això els alumnes no les utilitzen. No? Sí, I però jo crec que, diferencia... i, i... Crec, crec que la diferència Com controlar Crec que la diferència és que la calculadora no té un biaix d'entrada, o sigui el problema sí, no, sí, sí. de ChatGPT és que depèn del que tu li demanis que t'escriguis, t'escriu Ara no, perquè ho han corregit amb el 4, però abans en el 3 li demanaves quina era la seva opinió dels jueus, per exemple, i no els deixava gaire bé. Llavors, o sigui, estic d'acord amb el que dius, tots tenim un mòbil, però en el mòbil tens capacitat de controlar fins a quin punt està geolocalitzat o no, per exemple, o si hi ha una sèrie de controls. El problema per mi és el que dèiem de la governança de les dades i de la, la capacitat també de rendir comptes quan... quan o sigui un tema ètic o un tema legal, perquè després també cadascú, la ètica hi ha diferents escoles i tendències sí, sí, ètiques, no? És cert, però en la societat, en els diaris, s'està parlant més del plagi i sí. d'això que no de l'ètica. Sí, no? aprofito per fer cunyà publicitària de que els el, mitjans de gener des de la FEDE amb l'Observatori de Mitjans Crític Mediacat van fer precisament un informe, el que passa que va ser abans de que estalleix tot el tema de ChatGPT, sobre com s'informava sobre la intel·ligència artificial i el paper dels mitjans a l'hora de crear una narrativa sobre la intel·ligència artificial, que això dà per a otra veus de la república. Per aquí. Doncs ponto ara, que jo és me poso a parlar i no me callo. No, bueno, jo, jo volia comentar també el tema de dades. És a dir, que dades eh, que siguin en segons quin sector, fins i tot, eh, és molt bo que existeixin sí. aquestes dades i donar-hi seguir a seguir-les. El, el sector mèdic, el sector de salut, és importantíssim que existeixin aquestes dades tot a personals. I, I el que passa que, òbviament, aquí hi haurà... Si, si arriba un moment en què tots anem amb un rellotge i per mitjà de l'intensigència artificial, et diu el Judit, eh, tens un missatge, i et diu menjudit, "Tamà, tindres un atac de cor, vigila, queda a casa i no hagis, no vagis a fer esport etc. etz, aquí en principi, que bé no? Que tinguin les les dades per tal que pugui prevenir i que passi això. Però també tenem aquí la frontera amb la ètica, no? Que parlàvem, no bueno, no és cap pregunta, és una reflexió simplement de dir, les dades també és bo. Sí, sí, sí. Que siguin obertes i que tinguin i que fa tant existeixi certa recerca, significan segons que. Però segun segun que nasdades. Que és una cosa, parlarem sí, sí, sí. lluny. acumulem tres preguntes al sí, que, fa no, les apunteu sí, com com que passades que segun quin com... perquè... no, no, no, no. Paloma, pots apuntar o no? O ja tot recordaràs. Sí, no, David. Beh, bueno, tot, ara hi M'ha agradat molt i simplement aportar que, per mi, al final la intel·ligència artificial no deixa de ser una eina més i per mi el, el, el debat interessant, que, crec que també és una miqueta per on es mou tota l'estona, sobre el tema de l'obligació tecnològica, no? el tema d'Amazon és increïble. Tothom pensa en Amazon i pensa en els paquetets, però és el que deia ella. El, el negoci dels paquetets d'Amazon no és ni un 10% de la seva rendició de comptes. O sigui, el gran negoci d'Amazon són els servidors i les dades. Clar. I el que passa és que amb aquests paquetets més, tenen més accessos a més dades, però Amazon els paquetets els és igual. I la idea que té de, la gent Amazon és ah, jo subscric per Amazon i, i m'envien una cosa a casa. Això ells els hi dona igual. Llavors el gran problema aquí és la, o sigui, aquí, ja. que al final les dades són actius. I una mica en relació el que comentaves tu, clar, està molt bé tenir grans volums de dades, però estic d'acord que el, el, el gran problema és qui té aquestes dades i què fa amb aquestes dades. He donat que són un poder molt fort i un actiu que està... Bueno, o sigui, quantes coses ara mateix són gratis i per què són gratis. Aleshores... Però, clar... Per dir que a mi el tema de l'interessència artificial em sembla molt interessant. Jo vaig estar fent el seguiment de la presentació de Microsoft Copilot i em sembla que o sigui, és molt bèstia el que fa. No sé quan ho obriran. Hi han coses molt interessants, però el gran problema el gran debat per mi aquí no és la intel·ligència artificial, és les dades, com s'utilitzen i, i, i quines aplicacions es fan, dir, jo, per exemple hi ha moltes coses de intel·ligència artificial que en dia dia utilitzo i em van fantàstiques, però que jo les utilitzo per que sentit, llavors també estaria bé tenir transparència de on s'utilitza què i, i, i ser conscients d'això. I, i, i en referència al que s'havia dit però l'última cosa que deieu o en moments moment dit de que la tecnologia té un viatge i al final la tecnologia ha no anat un viatge, que té un viatge la societat i la tecnologia el que fa... O si sigui, Jo ho vaig estar a una xerrada artificial que deien que les intel·ligències artificials no creen, sinó que són unes màquines de copiar meravelloses. O sigui, ningú copiarà tan bé. Però clar, com copia tant, al final copia el que té. I aquest viatge... O sigui, jo, també hi ha una cosa que em sembla interessant, que hi ha un viatge però s'ha de corregir. Llavors està bé que una auditoria o una regulació per corregir aquests viatges. Llavors, que si aquestes dades fossin públiques, a mi que hi hagi no m'importa, sempre i quan es puguin aplicar totes les perspectives eh, que ens interessen. Llavors, pues no sé, d'una miqueta, ho sabeu sí. quina d'això. Tu, no? No. Ah, em ah, sembla no. no. que m'he dit una pregunta. Un dels estudis que estàvem veient la setmana passada a l'Observatori era... De, era d'un laboratori, d'un laboratori que li va passar una mica com li va passar la setmana passada no, fa 10 dies, al clínic. Li van robar totes les dades i el gran problema és que tot el que han copiat, tot el que han robat, eren, o sigui, ara no saben, no saben què, què passaran amb, amb aquestes dades en aquests casos que, que passen ací al oh, clínic, no sé què, i, i jo crec que d'això sí que s'hauríem de parlar, que és el que passa al darrere, tant com tant al clínic, sobretot a la l'UEB l'any passat, ja estaven avisats de que tenien forats. I una de les coses que, que no ens adonem és que tenim tots dades però molt sensibles a llocs que estan totalment mm, com oberts, com esperant que, que arribi alguna persona. I nosaltres mateixos, quan, quan estem en algunes pàgines, diem amb molta alegria, tinc tanta edat, cobro no sé què, perquè vull fer servir WhatsApp o per fer servir qualsevol altra. I ahir realment el que estem fent és donar dades que ens semblen molt boes, però, però al final sempre arriben al lloc adient, a, a aquesta companyia que... Mira, li has, li has preguntat sobre psoriasi, doncs, mira, aquesta crema de psoriasi, diu psoriasi o el que sigui. I això sí que és preocupant, eh? és molt preocupant, perquè no sabem que... O sigui, sea, algunes companyies, ja di, si tu tens un problema, un, un problema físic, no et després de tu. Sí, sí, que en dia en torc, vols contestar tu o...? Res, no, no només prou. volia dir, crec que puc cridar prou i així aneu sí? repartint al d'allò. Sobre les dades mèdiques, Sí no estic negant en cap moment que, que, que, que s'hagin de recollir dades, sinó que tornem una mica sí. a qui té accés a aquesta infraestructura de dades i quina és la governança. El problema per mi a les dades mèdiques o de les dades que recullen aquests catxarros és que després s'apacetitzen i s'avenen a brokers de dades que doncs pues decideixen quin tipus d'assegurança de salut m'ofereixen o no en funció dels passos diaris que faig. Llavors, a mi que me puguin avisar de si tindré un atac d'acord de mà m'aniria genial per cancel·lar les reunions que tinc, però, però sí, pues tindria una excusa collonuda. Eh? Sí, sí, sí. Eh, però el problema és que ara mateix aquesta medicina preventiva està bastant lluny, tot i que ens avenguin que, que està aquí, no està tan a prop com sembla, i que el que està servint és per alimentar encara més la maquinària de i per personalització i segmentació, que pot estar molt bé perquè t'ofereixen el que necessites, però també el que, no necessites. El, que no, el que no necessites i te penalitzen per coses que millor tu ni pots arribar a controlar o, o per coses que no són certes. Jo, per exemple, vaig al gimnàs cada dia i no entreno amb la polsareta posada. I Llavors, millor consideraria que no faig prou activitat física com per tenir una assegurança de no sé quin tipus, però no estaria utilitzant les dades reals, no? Llavors bueno, és un tema sempre de governança i infraestructura, estic totalment d'acord, no estic d'acord en que la tecnologia no és neutra, però no, no, no, no vull obrir aquest debat ara, perquè al final són dinàmiques de poder que decideixen on se crea tecnologia i on no, o si sigui, hi ha una intencionalitat a darrere i... i ja està, perdó. Ja, hi ha tres paraules. Ja. Bueno, sí, sí, allà ja, també ja havia. Era molt interessant i superimportant. I el que jo he vist és que, bueno, una mica la gent que estem aquí ve una, hi ha una certa edat que oh, podem, estamos... i som crítics perquè venim d'una generació que no teníem aquesta tecnologia. Mm -hmm. A mi el que em preocupa, per la meva experiència com a professora universitària, és que venen la gent, les noves generacions, i els importa zero tot això que esteu dient. Llavors, a mi una cosa que, un, que incluc un tema de discussió, sí, sí. un tema que em preocupa molt temps, és com estan preparats els docents per preparar aquestes noves generacions, que són els que realment han de ser crítics i els que al final es troben aquesta tecnologia perquè està sí o sí, està ja estarà. i estarà. I la cosa va tan ràpida que a mi em preocupa molt això per, per veure com arriben en 20 anys a la universitat que són zero crítics, els és igual, jo moltes vegades hem discutint amb la Paloma, amb els estudiants, però ja sabeu on van parar això que esteu dius estan escoltant? Els és igual, absolutament. Llavors això és un tema que, que ja ho creo, que ara no discutirem, però que penso que és clau, perquè els que realment han de, han de fer servir la tecnologia i utilitzar-la de manera ètica, és la gent que ve ara, no nosaltres, que de sí, sí, Però és... estic, estic d'acord i, sí. i, i jo vaig fent cunyes publicitàries, eh? Des de la FED precisament estem fent incidència al Departament d'Educació perquè el que volem és que a la competència digital s'inclogui el pensament crític i en comptes de carregar-se la filosofia s'inclogui una perspectiva crítica de la tecnologia. No només anem a posar Google a les aules sense qüestionar-nos eh, perquè també és una mica el que li expliquem als nens, no? Has de fer servir Google perquè és el que ve a les escoles. Google sap abans que un pare o una mare si un nen és dislèxic. No sé, també jo crec que s'han d'involucrar els pares, però bueno, això ja és un maló, però sí. sí. Jo voldria fer una pregunta que surt molt de tot aquest tema que m'interessa molt, que és tota l'utilització etètica, justa, política Què vol dir creació quan estem parlant, per exemple, d'intel·ligència artificial? Una persona molt jove, Aquesta te de deixo tu. Ah, clara la mà. No. ...que tinc bastant accés, no molt, eh, clar, està absolutament rendit, eh, i, i eh, que és la cosa més meravellosa, i que a nivell, per exemple, musical, però... Clar, però O com que tens... Perquè una cosa és que barregin pintures o que facin determinades eh, reproduccions gràfiques, no sé, d'imatges, però la paraula creació eh, es pot aplicar realment a l'utilització d'eines d'intel·ligència artificial o de creació? No, no sé, perquè no sé, vull preguntar... Eh, si... sí, sí, sí. sí que pots fer-la servir, sí, evidentment sí. El que passa és que estem en un moment... En el que passa igual que com a la fotografia, o als inicis de la fotografia, o als inicis del cinema. L'inici del cinema què era? Era eh, gent caminant, o gent, o la fotografia, seran doncs, eren eh, retrats. O serà una, moltes vegades, una còpia de la realitat i alguns experiments. El que sí que estem veient és que ara, el que amb la intel·ligència artificial en concret, era el, el que veiem que les dades són dades diguem clàssiques, antigues. Estem, com, estem copiant estils, o sigui, perquè, un, per a, que una, perquè una intel·ligència artificial faci una cosa diferent, tu has de conèixer la tecnologia, igual que va passar amb l'època del vídeo. Tu pots, eh, o sigui, el que el, el vídeo va evolucionar perquè gent tècnica i creadors van conjuntament treballar per fer coses diferents. I ara les coses que veus que són interessants o que, que són una mica diferents són les que s'estan fent realment amb, o gent que programa i ja sap d'intel·ligència artificial o d'algoritmes o del que sigui i, I si no, és que és la mateixa còpia i la mateixa matraca. És, no, no us en recordeu quan va començar el Photoshop? Mm. Que tots, to, o, sea, tots, o quan la primera vegada l'Instagram. O sigui, sea, en 20 anys la gent que vegi les seves fotografies amb el filtro este, filtro vintage. Què passa? Que tots érem així com amarillentos? Jo sí, sí, sí. quan era petita no era amarilla i el filtre vintatge és tot ací, amarillo. Doncs pues no. O sigui, sea, una de les coses és, és sortir, canviar, i sobretot la part teva creativa no és donar-li un, un músic, no és una persona que li, da, li dona ací un botó a una màquina, no? I, sí, jo crec que sí, però que estem veient, estem veient peces, coses que que per veure coses realment interessants, és igual que fa, fa dos anys, no se'n recordeu que tot eren NFTs? Mm. I tots sols, NFTs. Doncs el NFT era ni més ni menys una manera de vendre art. No era un art en si. Era que la persona que creava, creava una còpia única, igual que quan tu tens un quadre. Però també em semblava... Ui... I, a veure, jo conec a, a això conec a gent, conec a dues mm. persones, però dues companyes de, de BAU i de la UOC, que oye, que han fet els seus calerons i dius, olé, perquè s'ho han treballat molt bé, però la majoria de les coses va ser base i són còpies, són repeticions, però també perquè vivien en un món globalitzat. I Jo voldria sí, pero... sí. bueno, compartir una la reflexió primera... també, tanta discussió ara que en fem de la intel·ligència artificial ens dona una oportunitat precisament per visitar més profundament la noció d'intel·ligència i, com ha dit ella, claro. complexificar-la, no? I a mi m'agrada remarcar que la intel·ligència artificial és una intel·ligència molt funcional, instrumental, molt dedicada a aconseguir fer objectius, tasques i, per tant, molt relacionada amb el poder. Mm -hmm. Perquè hi ha altres versions de la intel·ligència que tenim els humans, com per exemple a mi m'agrada molt la noció d'intel·ligència vincular, és la capacitat de generar vincles harmònics i que ens transformen desenvolupant-ho. No? I crec que tenim aquesta oportunitat d'incidir en que necessitem potser molta més intel·ligència vinculada, i intel·ligència funcional o instrumental. No? Després també volia eh, tornar al debat de l'artificial, a mi sí sembla que la categoria artificial és interessant i generativa perquè per mi allò artificial és allò que reflexa les formes de la ment humana, com la ment humana entén i la realitat, i si ens fixem en aquesta habitació està plena de rectes, de cantonats i de restes, que no trobem els llocs que no han estat conformants per la ment humana. Que ens adonem que la ment humana genera aquestes formes sobre el món, crec que pot ser enriquidor, perquè també en veiem que hi ha altres maneres d'organitzar l'entorn. No? I, I per últim, respecte això del poder i les dades, crec que hem de generar com a eslògans o com idees força que ens permetin generar lesió de la població, i en vull proposar una, que és que el nivell de vigilància ha de prop proporcional al nivell de poder que té una persona. Uh -huh. I això està passant completament al contrari. I això que costa molt portar la pràctica, però si generem aquest eslògan, el nivell de vigilància ha de ser proporcional al nivell de poder, els eurodiputats han d'estar molt vigilats, uh -huh. han de poder vigilar-los molt. I els presidents de les multinacionals també. No? I això crec que hem de començar a crear aquesta, aquesta perspectiva. Ja. Però és que això, això és el que, pel que lluitem molts des de fa molt de temps, i el que passa és que des, de, ara estem parlant de, del chat Bé, bueno, és que ja n'estic farta del xat, de aquest, però, però, és, sí, però que, que el que hem de fer és continuar exigint certs cert drets i igual que vols certes llibertats, al final és la teva responsabilitat continuar demanant uns, uns drets, unes obligacions respecte a la gent que està que està i arriba Hola eh, no sí, i no és... uh, sí, Estic molt alineat amb tot el que s'ha dit um, no, vull sobregar algunes coses que, que de la sensació que a vegades si no es prenen um, ha dit especialment la lluit um, que en el fons um, l'important és qui té la governança no només no de les dades sinó dels algoritmes i mm dels -hmm. no de algoritmes la... que fer, però que s'ha fet, eh? perquè, perquè per mi sona, sona el fet important és, eh, percebem que important és el qui contra això, eh, intentem ser nosaltres, aquest qui. I al regir un títol, que jo hi he treballat bastant, que és el de la sobirania tecnològica. O sigui, si, si no, si no, si no, no la fas tu, tot la fes no, fins que no veiem això podem caure en l'últim tema que avui us has a la taula que fèiem en eh, la distopia el futur negatiu, la tecnologia maligna eh, que tu has dit bé no és d'entrada durent, de poc es bo és que té intencions no, no tot, has dit tota una serie de coses molt interessants eh, però a caure en la distopia com l'únic argument, o que en aquestes xerrades es parli sempre només dels aspectes negatius, o sèries pretesament progressistes com, com Black Mirror, que van una cosa reaccionària i més, i més eh, eh, això, eh, conservadora perquè el que estem fent, aplaudint això, és eh, regalar la tecnologia al poderós. I aleshores hem de fer just el contrari. No El problema és que la infraestructura és bueno, no, no, no. no seva. Sé, no sé, els nens socials s'han la de... de... lluita és permanent. Hi un dia que, que... que haurem guanyar. Però, bueno, no ho trobarem per fer. No sé, no sé. No, no m'agrada que parlis de sobirania tecnològica. No he, no he introduït el concepte per no haver d'explicar tot al voltant, però és una de les coses que, que potser he passat molt molt per sobre, però si sí, nosaltres reclamem que sigui l'administració qui genera tecnologia en comptes de pagar no sé quantes llicències a Google, per exemple, pel tema de les escoles, doncs que amb els mateixos diners creïs tu la infraestructura i siguis tu qui té la, la tecnologia. I a Europa s'està preparant una regulació també sobre això. El tema és que les grans, o sigui la tecnologia, ara mateix ve d'on ve, que és de Silicon Valley i, bueno, veràs si ara amb el tema de què s'han quedat sense banc. Am, ara està l'ChatGPT. Amb dues frases que, per on va la regulació europea. Uh, Ho saps o no? Dos... Quina, quina della? s'estan regulant moltes coses, sí, sí, però s'està regulant el mercat digital, s'està regulant la governança de les dades, ara començarà, ara es comença aquesta regulació es vol també crear com un marc de sobirania tecnològica europeu perquè Europa no depengui tant ni de Xina ni dels Estats Units. Jo crec que anem una mica tard també, però bueno, no vull donar la imatge catastròfica. I estic molt d'acord en que precisament el que ens passa és que tenim com la imaginació sagrestada i no som capaços ni de pensar altres maneres de generar tecnologia que no vinguin amb bueno, pues amb totes aquestes metodologies de fer les coses ràpid, de, que la, de, de... Jo sempre dic una cosa, que és que l'eslògan de Facebook, que el van treure, però era, movete ràpid i rompe coses. Però és que lo que rompieron fueron las democracias. O sigui, llavors, hem, potser... En... El que passa que a vegades quan dic això, llavors m'hi diuen que sóc antiprogrés. No sóc antiprogrés. O sigui, potser podem anar més lentament cap a aquest progrés. Potser podem pensar altres maneres de construir on tots siguem constructors i constructores i tinguem aquesta sobirania des del primer moment, no? En decidir com han decidit com ha de ser les tecnologies i com les hem d'anar aplicant i com les n'em implementant, però clar, és el capitalisme, amics. És sí. ben sí. no? lluís i sistemic, eh? que va, la sí. criticant el terme intel·ligència artificial. Basi. És un, sí. un punt de vista purament filozofic, que és un oxímoron. Total. A més la intel·ligència, i també des del punt de vista purament filosòfic, és la capacitat singular i exclusiva dels humans que es diferencia del rest dels ser vius. Per tant, en properes conferències potser valia la pena pensar en un altre terme que no fos estrictament d'intel·ligència artificial. Perquè si no s'està aixecant a categoria una cosa que realment no és. Sí, estic d'acord sí, sí. Bueno, potser no en la part humà No, jo no? crec que no, ja estem cansats tots, no, no, clar, de intel·ligència artificial com deia el Lluís és difícil de revertir-ho mm. perquè està absolutament extès però hem parlat de moltes coses de, de governança de, de, de propietat de les dades i governança d'algoritmes que m'ha agradat la, no? la distinció que està bé hem de parlat també no m'hem acabat de parlar, però la soberania tecnològica ha sortit ara. Hem parlat molt d'ètica, ha sortit molt ètica però potser també seria un altre gran tema. Sí, perquè no? hi ha molt d'ètica a washing. Jo sí. sí. vale. sí. I... sé que volia... És es que l'altre dia a la UOC ah, sí. vam tenir a la Wendy Hall i aquesta frase és es que encantat És es essencial que creiem màquines que ha llegat el moment podem desconectar. Y yo creo que en general, en nuestra vida, también tenemos que empezar a desconectar. ¿No? Desconectar y menos, menos podcast y más vernos, como decíamos el otro día. Con más vernos y, a, y hablar. Pues muchas gracias, a Judith. Muchas gracias, Paloma. Yo creo que, bueno, gracias, gracias. a vosotros. Jo crec que en farem més, eh, sobre intel·ligència artificial o sobre actitudia humana, no sé. Si que... Ah, i perquè el tema dona dir-vos que les veus, les properes veus són al 12 d'abril. 12 d'abril, que és sobre gestió comunitària cultural, que és el que fem en aquesta casa. Que el 4 de maig tenim debat electoral aquí. Wow. Que, vindran, oh, sí. oh, Qui vindrà, grup, que vindrà bueno, els, els grups polítics representats al Consell de Districte sí, ah. que vindran 8 o 7 o 8 em sembla, i per tant doncs, i això ho fem amb el diari al jardí i al juny tra, també parlarem d'IT no ens oblidem d'IT que no ens anem oblidat i, i el 19 d'abril hi ha educació on es, es veu sobre educació, sobre les colònies d'estiu que hi haver els haver el 39, 8, 7, no, no 36. 36? Com? Sí, no. ah, vale. Bé, tres més. Dir-vos que si voleu rebre la, la informació al vostre correu electrònic, que hi ha un llistat, si us apunteu, allà rebreu el vell de amb les de la República. Dit això, Casa Holandai, us donarà les gràcies, gràcies. i Casa Holandai és casa vostra. Vinga, ademacions. Molt bé. Bueno... Sí. Bueno, ja ho he Sí. Apreve, bueno. Molt bé, molt bé. Ai, m'ha trucat ma mare, just ara. <laughs> sí. bueno. Que bé, Ai, mira que bé. M'ha encantat la gent jove. Grava-la. No, per fi, no la veig, eh? per fi, no la eh? No, per fi, no la veig, no la Sí, per aquí. Sí. Sí.